Book two. Kao. Nove. Um. Dias da semana. Um dia. A segunda-feira. Um ankan. A terça-feira. Um put. a quarta-feira, ván p h rư a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado, o domingo, s a b d a tít a semana. t ั n t o é um dia até um dia a e é um dia a t dia a u d o a m i n a o é um i a m dia a m dia a é um i a até um dia a t dia a é um i a um dia a dia a é um a até um d a f e i r até um d i um dia é um dia t é um d a t dia até um i a até um a a t u d i a dia é um a t a i a O terceiro dia é uma quarta-feira. O quarto dia é uma quinta-feira. O quinto dia é uma sexta-feira. O sexto dia é um sábado. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์วนท่เจดคือวั m อาทิตยันดนาห์มัีเจ็ดวันาทีเจ็ดวันาทิเจาทเาทนเพานีเยงวีวันาย์วัน mos เจ็ดคาวัน